Amics i amigues, seguim a la promoció de Ràdio Palafrugell. Ara és el moment del nostre espai Salut 360 Graus que ens aporta la Cindy Vilaú. Gràcies, Cindy, per estar nosaltres un dia més. Bon dia, gràcies. Parlem d'una cosa que ens afecta la majoria i no ens en donem compte i que diria jo que li donem les culpes de tot perquè quan no sabem què és, doncs ell... O ella és el culpable, és l'estrès, no? Avui has vingut a parlar d'aquest tema. Sí, avui he vingut a parlar una mica de l'estrès i què podem fer i com ens afecta. Has vingut corrent. Sí, I jo t'he rebut corrent. O sigui, això és estrès? Sí, sí que és estrès. Eh? Què definim com a estrès? A veure, l'estrès és qualsevol situació a la que el cos s'hi ha d'adaptar qualsevol tipus de canvi ja sigui del més petit com per exemple eh, sortir un moment a tirar la besura al matí de primavera i fa fresqueta com ja sigui eh, la trucada amb una mala notícia qualsevol dels dos tipus són estrès si no és només estrès allò de córrer, eh, i perdona l'expressió de cul per, per acabar la feina per per anar en aquest, un lloc aquest és l'estrès emocional per tant també ara parlarem de l'estrès químic i de l'estrès físic Químic, físic i emocional L Emocional Exacte. no el toquem, no? Bueno, emocional el tenim tots i qui dir que no, que ens ensenyi com fer-ho ah, Tu vols parlar-me d'allò que hem sentit dit moltes vegades que una persona parteix, per exemple, des, d'estrès posttraumàtic? Uh... Això és un tipus d'estrès més aviat relacionat amb el tema emocional que uh -huh. són els, els soldats o els legionaris que estan uh -huh. venent d'una guerra o... Uh -huh. sí, o fins i tot els policies mateix si passen una agressió cap a ells o cap a la integritat de la seva persona o de uh -huh. la seva vida doncs és un estrès postraumàtic, perquè hi ha hagut una situació momentània d'un estrès emocional molt alt on has viscut un risc que es sobrepassa de la normalitat doncs després queden unes conseqüències emocionals uh -huh. això és un tema que ho deixem més pels especialistes en psicologia i psicoteràpia Això és el teu eh, cervell, no? Tots doncs que vas traçat, l'emocional Bueno, és que el cervell realment integra tots els estressos, el cervell no només uh -huh. pensa, sinó que ens fa digerir l'estómac sinó que també fa que caminem llavors hem de cuidar tots els tres aspectes de la nostra salut, però el cervell fa funcionar tot o no? Ja ho veieu, eh? que l'estrès té la culpa de tot, ja, perquè si no tenim diferents estressos per, uh, per poder-los donar la culpa uh, has parlat de dos tipus no? tots el químic i el físic, pots sí. resumir-me cada un d'ells? L'estrès físic és el que podríem tenir com per exemple ara mateix, si estàs amb les cames creuades o no, si estem cap endavant o no, si tenim el cap a les espatlles. També podria ser ja el primer estrès que podem patir tots pot ser el nostre naixement, el procés del part. Eh, caigudes, no cal que siguin de cul, poden ser de genolls i després també doncs, el que és a nivell postural no? d'una feina doncs, que te suposi carregar quilos i quilos a la furgoneta o en una fàbrica que és un moviment repetit constant. Això és un estrès físic. El que entenem per estrès químic, doncs una part pot ser la nutricional, és a dir, menjar, beure Coca-Cola cada dia, una llauna o tres al dia, una llauna de Coca-Cola té 16 sobres de sucre dins, llavors això és un estrès químic, doncs per què? Perquè l'estrès és un tòxic per l'organisme i doncs, fa una sèrie de conseqüències i inflamacions, que després t'explico més detall que ens aporta a un estat de malaltia o és una situació afegida que qual s'hi ha d'adaptar igual que la contaminació i els pesticides també és un altre tipus d'estrès químic Déu-n'hi-do, eh? m'acabes de deixar molt impressionant uh, Això ho has lligat una mica t'anava a interrompre, però no he volgut quan has dit les caigudes de cul amb el programa uh, anterior que vam fer de les fuetades, no? O sigui, ah, que a, a veure si se'ns si se agrupa tot ara Bueno, clar, és que allò és un estrès físic Uh -huh. Bé, bueno, a més de l'emocional del susto de l'accident. ¿vale? Pobre el que ho pateixi, es que... eh?, perquè els en té tots. Home, tothom, tenim tots... Realment, la salut de la persona és el que valorem en quiropràctica, és l'equilibri en aquests tres tipus d'estrès, que són aquests tres tipus o ra... blanques de la salut, que és uh -huh. molt important que una afecte les altres dues i a través d'una s'afecta les altres dues. Aprofundim una mica doncs en cada un d'aquests uh, estressos. El uh, químic, per exemple, vos vale. començar per allò, per explicar-nos eh, doncs com poder evitar-lo, també. Per, vale, no? doncs, per exemple, un estrès molt típic actualment, que hi ha un problema en la societat, que és l'accés de menjar refinat, per exemple. O els hidrats de carbó refinats, el que és la pasta blanca, o farines processades, o així. Uh -huh. Què passa? Això forma un problema en la flora intestinal, que es diu... La flora intestinal són unes bactèries bones que tenim tots en l'intestí gros, que ens ajuden a digerir aquest menjar i que aquest menjar passin els elements que necessitem a la sang i vagi cap a les cèl·lules i fagin la funció que hagin de fer. En el nostre intestí, a més de les amics del Timo i del de que és en, en Casallà del Bazo, eh, forma el sistema immunitari. Per tant, si nosaltres mengem porqueria, aquestes bactèries moren, o es converteix en una flora inestable, no? que no és saludable, hi ha putrefacció... I llavors, què passa? Que tots aquests residus passen a la sang i, la, i el cos no construeix amb els materials i els aliments adequats, no? Uh -huh. Llavors, què passa? El que és molt interessant de valorar aquí és, per exemple, me centraré en el tema de refinats. Si augmentem un consum de refinat, es genera una inflamació intestinal en el que es converteix un concepte bastant nou, que cada cop es coneix més, que és intestí permeable. Què vol dir? Que aquest intestí no té suficient qualitat bacteriana a la flora com per... Filtrar els tòxics o els residus, llavors genera, pot generar una de les causes de l'al·lèrgia, que ho tracten medicines integratives i modernes, pot ser causes de eh, colònia irritable, que anem de vendre molt flus o inflamacions de l'abdomen. No? Llavors, què passa? Si aquest procés digestiu falla, no podem construir amb un aliment adequat el nostre sistema immunitari, no pot treballar bé, com construirà les nostres peces? que els nostres òrgans i les nostres cèl·lules. Som 70 bilions de cèl·lules. És com si ens estiguéssim enmarinant nosaltres mateixos? Exactament, és així. Mm -hmm. És així, però per la falta d'informació. Doncs, eh, parla'm una mica més, quan vols dir refinats. Què són exactament aquests refinats? Refinats, aquests... doncs, per exemple, per la, la, pastes, briocheria, clar, sí. la briocheria industrial, mm -hmm. no? per exemple, el pa de mala qualitat com seria aquest ja prefabricat, però que porten més de 6 i 7 es, que són els conservants uh -huh. i addictius, tot el que és processat que ve de fàbrica, el, el flequer que té la fleca amb, la, amb el llevat mare, amb el blat integral, o de sa, trigosarraceno, centeno integral, pelde... això és bona qualitat. Refinat vol dir tractat i processat. Uh -huh. Però no has portat de pasta, no? De pastes, sí, clar, hi han mm -hmm. pastes doncs, de bona qualitat, com les verdures, les transgèniques o les del mercat que tenim aquí a Palafrugell. No té res a veure. Mm -hmm. tant, la pasta passa no, el mateix. Ens recomanes menjar sa, en aquest sentit. Però és difícil, sí. no, menjar sa, una mica i saber exactament què has de menjar, aquesta societat en la qual vivim. Mm -hmm. sí. si cada vegada has de mirar l'etiqueta com vas al súper, ja que hi vas estressat, no tens temps. <laughs> Exacte, la qualitat que tenim els que tenim a Palafrugell és que tenim molt bona qualitat en el mercat, mm. per exemple, o els flaquers de tota la vida, o per exemple, en els herbularis que tenim, tenim superbons professionals amb els que jo col·laboro cada dia amb els pacients i si veig un cas amb una inflamació intestinal que pot provocar una lombalgia que aquí ve l'enllaçament dels tres tipus d'estrès, jo he tingut una senyora que tenia ciàtica per culpa d'inflamació intestinal però li estava apretant el disc llavors la vaig derivar i dic mira que t'assessorin un... que no hi hagi blat blanc sinó que sigui integral o que t'adonin altres tipus de farina com és la de cigrons, com és la farina llenties com és la quinoa, l'arròs uh -huh. que són menys inflamatòries ja veieu no? com moltes malalties de fet tenen el seu origen amb l'alimentació doncs. sí. sobretot amb els casos de dolors crònics Eh, dolors molt alts o crisis agudes. Crises agudes vol dir, ostres, estic inflamat, em fa molt de mal l'esquena o un peu i m'acosta molt de tirar endavant, no? Llavors, tenir un sistema, me refereixo als òrgans, al nostre cos, que no hi hagi una base inflamatòria, és a dir, doncs donar-li nutrients que ajudin a arreglar aquest problema, sinó que no cal, sigui un afegit més d'un problema. Doncs jo ja ho veieu, seguim amb la Síndria Vilau, que ell ens explica com cuidar-nos una mica millor. Amb aquest programa d'avui parlem de l'estrès, estàvem parlant de l'estrès químic. Alguna cosa més que ens hagis de dir sobre aquest tema, amb aquest concret, amb aquest estrès químic? No? Doncs bueno, el que volia dir ara, volia enllaçar això d'aquest estrès químic mm. i de nutricional que pot portar-nos a una fatiga emocional o a un estat energètic baix, que podem interpretar com Ai, estic una mica deprimit, però si tu menges una que et senta malament, li costa un esforç energètic extra, que això te fa estar més de caigut, i fins i tot et posa en mala postura quan tu tens mal de panxa vas encongit o quan vas cansat vas cap endavant que això és un estrès físic perquè estàs en una mala postura, no? O fins i tot et pot inflamar el que és les vèrtebres lombars, el disc i generar dolor, realment dolor físic. Llavors, ara si vols passem mal a físic Sí perquè ja m'estàs estressant, eh? Sí, home, no. <ríe> Només pensant totes es aquestes coses... És <ríe> consciència. Ho d'estar. Estrès físic, enllaçat amb el químic, moltes vegades has dit abans. Sí, l'estrès físic, sobretot, és a nivell del nostre dia a dia, eh, quan els oficinistes o administratius o administratives van anar amb el telèfon a l'ombro així a l'orella a l'ombro sense el pinganillo que dic jo, o el, els auriculars aquests inal inalambres, sí, sí. Vale? Mm -hmm. llavors, clar, això és un estrès físic, que tu estàs com 3 o 4 hores així amb enganxat, doncs després, clar, lògicament et fa mal al coll, però això repetit, eh, per exemple, que estem massa encorbats endavant amb l'ordinador, que ara, si algú m'escolta diria ai no, jo em poso recte així, poso els ombres enrere sí, però al cap de 30 segons hi però... tornes a ser hi tornes a estar en mala postura vale. Llavors, tot això el que fa és que per exemple, si nosaltres el que es diu ara el coll tecnològic que és que el cap va tan endavant perquè estem tot el dia en el mòbil a la pantalla Buscant la passeta que anàvem abans Exacte, busca... sí, exacte. <risos> doncs ara hi tornem vale? però amb el mòbil Llavors què passa? Això treu espai a la tiroides, treu espai a la caixa toràcica, per tant baixa la capacitat de respiració i del, um, del batec del cor uh -huh. Llavors també pot fer que anem més cansats menys oxigenació i hèrnies cervicals que aquí és on entro jo a treballar Déu-n'hi-do, uh, de fet, uh, el que ens en ve a dir és que no som nosaltres que estem estressats sinó que són articulacions o parts del nostre cos que s'estressen a causa de la posició que, que tenen, no? El no nostre es esquelet, sí, sí, sí. sí oh, L'esquelet sí. o d'altres parts del nostre cos que es veuen afectats per aquest moviment. En aquest cas, has parlat del cor, has parlat de la tiroides, etcètera, etcètera, no? Exacte. Ho vaig entenent, veus? Veus, veus, ja no fa Neum la pena. Uh, aquest estrès físic, Eh, després ens porta a l'estrès eh, podria ser emocional perquè no ens sentim bé, perquè no estem bé, Exacte. o el químic, o sigui, tots s'enllacen. Exacte, amb un estrès físic, si tu tens dolor o tens malestar o, per exemple, eh, un bebè irritable, no? per exemple, si ha tingut un part que en diríem traumàtic, que es classifica com traumàtic, és a dir, un forceps o moltes hores de part o molt estrès al coll, és un bebè doncs, que té dolor, pot, pot ser que tingui dolor en el coll, pot ser que tingui mal de cap, el fa està malament, el fa plorar, però si un bebé plora, menja igual de bé? No menja igual de bé, o traga més aire, per tant té més gasos. En els adults ens passa igual, l'únic que no, no, no, no plorem perquè ens sabem aguantar però jo, nosaltres tenim casos a la consulta gent que fa 20 anys que cada dia té mal de cap ja voldríem plorar a vegades jo eh, sí. mm -hmm. bueno, tinc gent que ha plorat per dolor a la consulta en plan, Cindy o i Antonio és que no sé què fer, vinc aquí però per, no sé què més fer llavors aquest estat aquesta conseqüència emocional se s'assuma a l'estrès físic aquest que tu has de coxejar perquè no et respon la cama o et suposa anar amb crosses perquè et fa mal l'esquena tot va lligat. Deu un diagnòstic prou difícil de donar o d'arribar-hi, però a més a més també per, per aconsellar allò que diem sempre, què podem fer per evitar-ho, eh, ha de ser difícil dir-ho també una mica, perquè, és clar són postures, són, són coses que nosaltres tenim en el dia a dia que fem habitualment, no? Depèn, depèn del cas, sobretot depèn del cas perquè no totes les esquenes són iguals ni tots els que responen iguals no? per exemple, amb el tema nutricional és molt delicat, s'ha d'anar de amb perquè si un té colesterol o té diabetes o té qualsevol patologia de fons s'ha d'encarrilar molt bé per això sobretot contua amb el reforç de els professionals que s'hi dediquen no? nosaltres donem una base però sobretot derivem Intentem donar consciència, sobretot en les quantitats ingestes de sucres i menjars processats, o per exemple, hàbits tòxics, com pot ser el consum d'alcohol, ex excessiu, o la falta d'aigua, també, però més enllà de basar-nos una base antiinflamatòria, si hi ha alguna cosa més d'alguna malaltia o alguna derivem sempre. Mm -hmm. I llavors, en el tema físic, sobretot els hi ensenyem, quan ens omplen l'historial clínic, segons el tipus de feina i on tenen el mal o les causes pel que venen, mira, fa, tinc formiguejos a les mans, tinc molt mal de cap, em fa mal les cervicals, i sóc administratiu de fa 20 anys. Doncs, ostres, mira, quina postura tens a la feina? Posa't així, fes això, posa't més recta la pantalla davant, el teclat davant, el ratolí al costat, aixeca't, camina a casa, estira't, posa't un rotllo, el que han d'altre programa, el rotllo de, sí, de tovallola a l'esquerra. Mm -hmm. Llavors encarriles sobretot amb uns hàbits que la gent pugui agafar consciència. Mitja tovallola, recordem eh? Sí, era? demà. Mitja tovallola, tovallola de plegada i posada darrere Aixà, del clatell. Enrotllada. Enrotllada. Mm. plegada, bueno, enrotllada, sí. A sí. Mateix, eh? la, plegada en, en formació de rotllo. <ríe> Exacte. <ríe> a sí. I llavors, sobretot, mm -hmm. caminar, caminar i consciència l'hora postural i el cap a sobre les espatlles, que és molt fàcil dir-ho, però les orelles a sobre les espatlles, no per davant les espatlles. Química, físic i emocional. Sí. Mm. Llavors, sobretot que ens passa qualsevol cosa que ens passi, ens pot repercutir a nivell emocional, ens doncs pot repercutir a nivell físic de com ens trobem, quina postura tenim, que això pot tenir una conseqüència química, de digerir millor o pitjor i al revés, de tenir males digestions, podem tenir mal d'esquena, ens trobem tristos o menys energia, menys capacitat de concentració i eh, lo mateix a nivell físic, si tenim un dolor o una mala postura a nivell físic o ens porta un papino estar rectes o estar tombats o mal ajuguts al sofà, no ens pot portar problemes de digestius i una baixa capacitat de concentració o de motivació, també. Doncs esperem poder-ho solucionar i que us hagim ajudat amb el programa d'avui. Alguna cosa més que ens volguessis comentar sobre aquest tema, Cindy? Bueno, que qualsevol dubte ens poden escriure també a través del vostre programa i a mm -hmm. través de la nostra web i sí, el doncs nostre Si dones el teu contacte, mail. perquè així l'anirem refrescant amb els nostres oients. El nostre telèfon és el 610, 40, 48, 28, que tenim WhatsApp també, i després, si no, el nostre Instagram, que és l'arroba, salut360, quiropràctic, i apesa el vostre programa, no? Doncs uh, us ho feu arribar, ens ho feu arribar si creieu que alguna pregunta que li podem fer, algun tema que volen contractar amb la Síndia qualsevol cosa relacionada amb els programes que hem uh, emès i que emitim i que podeu trobar uh, també a la nostra pàgina web, en ràdipelapurgill.cat, els programes amb la Síndia Vilaú, la nostra quiropràctica, 360 graus, ja veieu com uh, intentem cuidar-vos, ja que no ens cuidem nosaltres mateixos, almenys intentem cuidar-vos a vosaltres. Síndia Vilaú, una abraçada, un petó. Gràcies. Moltes gràcies, una abraçada.